Хіба щораз у рік Господь прийшла якогось ангела, як от тебе, ти мій красний царевичу. При всіх словах зложила руки навхрест і поклонилася йому низько з покорою. І неначе наче всю змарновну свою душу вложила в той поклін. Ніколи, мабуть, не розкушувала більше її бідна душа, яка не знала досі нічого, Крім пониження, горя і болю, як у тій хвилі, коли дивилася на цього пишного, чужого хлопця з чудовими синіми, як небо очима у своїй хаті. Однак, де бачила вона ті очі уже раз в житті? Ті очі і всю цю постать за цим лицем, де «О, Господи ти Боже!» І в її бідній душі діється щось дивне. Вона починає плакати і не знає чому. Починає сміятися і теж не знає чому. Листь чує, що всьому причина – він що розбудив своїм виглядом у її душі спомени про її молодість і все минуле. І тому вона мусить плакати і мусить сміятися. «Приходи, сину, до мене!» Годно лише з усіх тих чудних почувань, що неї заворушили, одягнути в слова. «Приходи, царевичу!» Просить з глибини серця і складає все на нову руки навхрест, і кланяється йому з покорою низько до землі. «Приходи до бідної, ти будеш її ангелом небесним». Мені вже карта давно сповідала, що до неї хати падуть два чоловіки. Один уже був раз зимою, і я не прийняла його з остраху в хату, а другий – ось ти». «Приходи, синку, не забувай, бідно, мій син був би вже також такий, як ти, був також білий». І нараз урвала. А він дивився на неї, забувшись цілком, мов не своїми очима, і неначе побачив щось там того світу, та не розуміє, що з ним діється. Чому йому тепло від тих слів бідної циганки, від голосу, що її змінив, як почала говорити, від її щирого погляду, в яким крився сам смуток, а однак ще щось інше тепле. І був би він так довго тут сидів та все наново глядів на неї, що гріла несвідомо його душу, прислухався її словам, повним щирості любові, коли б вона сама не дала всьому інший оборот і наколи б його кінь не заржав на дворі. «Хочеш, синеньку мій красний, голубчику мій синівокий, щоб я тобі поворожила, доки підеш від мене?» спитала благаючим таки голосом, і, не вижидаючи його відповіді, витягла із крінчини брудні, витерті карти заокруглені уже зуживання. «Нехай», – каже він неохоче, – «ворожи, але каже правду, хоч лихе, хоч добре, бо мені ще ніколи ніхто в житті не ворожив, а вгадаєш долю по правді. Тоді покличено весілля – я вже запросив такого одного, як ти, і дістанеш гарний бакшиш. Тож кидай карти і вгадай. Мавра послухала. Багатьом розкривала Мавра свої карти, багатьом вгадувала, проповідала долю, але от такої запутаної та позв'язуваної як усього хлопця, вона вже давно не бачила. Ось що кажуть карти.